Ellen -ellen. De miután ezen a héten megint ötödször kapom meg azt a bizonyos ismeretlen feladótól származó rejtélyes levelet, amit az ember szívtobogva nyit ki azzal a csendes gyanúval, hogy végre csak közlik vele elbújt ausztráliai nagybácsiának vonatkozó végrendeletét, hogy aztán egy papír hulljon ki belőle, amin megszólítás nélkül utasítják az embert, hogy ezen levelet másolja le kilencszer, és küldje el kilenc címre, miként azt megtette Ellenőr nagy úr, aki úgy óhajtja, hogy ezen levén kilencszer kerülje meg a föld golyót, miáltal, ha tovább küldöm, kilenc nap alatt nagy szerencse, ha pedig nem küldöm, nagy szerencsétlenség ér, és itt célzás van bizonyos főnyereményre, miután ezen dolognak csak véget szeretnék vetni egyszer, tehát nem kilenc példányban, hanem szerencsés helyzetemnél fogva, 90 ezer példányban van szerencsém ezennel továbbítani ezen levelet, 90 ezer olvasó címére, azon szerény megjegyzéssel, hogy miután némi matematikai ismeretek birtokában, legalábbis aggályosnak találom azt a feltevést, hogy mindazon kilenc ember, akinek ha valaha elküldtem volna ezen levelet, valamint mindazon 9x9, illetve 9 x 9 ember, akinek az a 9 továbbította volna, szótfogadásának jutalma vagy anánt megnyeri a főnyereményt 9 nap múlva, lévén a főnyeremény és a szerencse általában olyan dolog, ami annál kisebb, minél több, és annál nagyobb, minél kevesebb van belőle. Miután, tehát ez az egész dolog nyilván fordítva van, s nem úgy, ahogy a levélíró állítja, van szerencsém elsősorban általam ismeretlen Ellenőr nagy úrnak tisztelettel üzenni, hogy ezen láncot a magam részéről egyszer mindenkorra, azon alázatos óhajjal szakítom meg, hogy azon tüzes istennyila, mely kilenc év óta, mióta ezen lánc kilencszer kerülgeti a földet, hiába kerülgette őt, ne kerülgesse tovább, hanem üssön bele. Másodszorban értesítem mindazokat, akik a jövőben ilyen leveleket még küldeni szándékoznak nekem, hogy pontos értesüléseim szerint a saját, külön, ecélre szerződtetett amerikai őrnagyom, Mr. Ellen Ellen óhajtásainak megfelelően, mindazokat, akik nekem eddig ilyen leveleket továbbítottak, kilenc nap alatt a legszörnyűbb szerencsétlenség érte, s előreláthatóan írni fogja a jövőben is. Több szavam nincs. Kérem 90 ezer olvasómat, továbbítsák ezen véghatározatomat 90 ezer szer fejenként.